پسند دا دا دو دار پانکشویران دا دی دا ملاوی دو پتایت ساتای اشاا د توید سنت کیسد ایند شیرز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالر احمد لازان از مین چوک جانگیر رو سوالی پروپرائیٹر انوشیر توحید موبایل نمبر 0301-710-114 نتا <سؤال> نتا نتا نتا ولې تاسو یې بیا باغلم زه یې ورکول غواړی کنه چې دنیا کې چاو بارا کې درکړم نو تاسو بیا زه یې ورکه نو چې الله دې له و بارا کې ورکی چې و بارک شه جنت ته تیار دي وران چې نه را ثړی دا سوم بارا کې نا ده حاله چې کوم څه د درته طبیعت خلاف وشي د باغې مبارک نه اخلي کوکور کې ولا الله نعمت او اولاد اوسو هغه زنانه ماشو نو دلته هم بارہ کی ورکا دے بارہ تا باد باد پوری کی راکے ما سره جاله نہ ما سره غم نک دا څه اله را په ما سپیری نو زیر غدل سو نشی درکونه نو تاسو یې چاله دل زیر درکینو ته نه قبل اولی غل بسور کول به مال بلګه یوم یقول المنافقون بارز شبوای منافقا صلی والمنافقات امنافقان خزی للذين امنوا ننظرون اغه خلق دا جما من عندي چوغور مونتا يسارش یو لګو ودری غه را تا نكتب اسم نوركم سمونګ دی وبلكو استاذرانا نكتب اسم نوركم چستاذرانا فادر باب عینهم بسر الله باب او په اهل شمیاز د دې کې یو دیواله چې داغه د پاره به دروازه وي دیواله بلشي ترمنځ راځپای کې به دروازه نو باندې به دیوته نه شي باطنه فيه الرحمته نو د نن طرف ته باغي کې رحمت ته واهرهه مل قبل او بهر طرف ته داغه نه عذاب دی ظاهر ظاهر طرف داغی چې من قبلہ الہ ذات غیر طرف نه عذاب را روان دي دا سه حال به خلق را جمع سی او په لسرات باندې pore وتل نو نکافر خو سم ستېولې سن جهنم ته به وګرځي اي په لسرات باندې له خبره شتنه ډور سره هم مؤمنان دي منافقان به نو مؤمنان روان شي اغه سره بختل راي نو مخ ته د ملک روانه ازبا او منافقان بچې ک جدید دا روان شي نرد نه با غرانان ملا شي ندی بچغ کې معامانو ته چې اوې ک نهمونله لګه را کې او غې ب و مامان بهنی چې په دروازه وردن نه شو نظر نهپنشي د بچغې او داې به پاتې شي اواز بشي رو لا شي لرج اوورهاکم رو پان ش واپس ن د ک راله تاسو کاتل نه د پول سرات په سر څخه خلق و ترا قوت په برنځان سره به رڼا راغستا تاسو نن راغستا راځین ایا اشاره داره چې دنیا تلل شي دا هو وردلته نراغلی ده تاسو دا دراده دای کی دا هډیر د بیارته نراغلی چې ورته سوګلال شي د ان سره دا, دا, دا, دا, دا. <coughs> دا پروګرام او خپل بار سهو سکنا قرا کنا چرګان او یاصلته بخي الزی او سو سوګون دغان راشي ادي دوی ته ولکه تاسو کمز نه جمنګوم ځای بیره ول <سؤال> تاسو چتشر دي غټ پنا دی ورته دا لړشه در مزل <سؤال> بو کې ځالت نه بیرونه تاسو په تیارو افسوس مکه وایخہ دزیه نو بدیه تاسو بونه جوړوش کناګ خیریا اواز بکی د الامناكم معكم ولمن غنوا تاسرا ولمن تاسر مالك رين قالوا بلا ابو عزيز आओ فرغري خويه طلع طلعنا اس پاس بويه دا ماگر کے یادوے محمد نے اس نے شو کو لے کو لے دا ما شورا نشو تلير کو لے پیغمبر فرندز نے ناس پاس بوئے ولا جنكم فتنكم انفسكم لیکن دکن تااس عظمخ کیا چولی و پلزانونهلزانانه به فتن نه کیا چولی او ظالمانو. دام اتاس انتظار کوو مسلمانانو تا چې کله بدي به تلبب کې پریوزي ورته به اس شکو په خرت کې پهدن کې دا د ش خبری و وغرت کومل اماې ی دوګ تااسو میدونو چې دا دن به ختم شي مون بیا غالب شو. ااد وشانې د دنیا میدونو چې دا مومنان به کمزور شي ختم شو غیرره. تاسو کو دی روک کلیه حتی جا امراللہ تردیگو ریچ راگی حکم داللہ افتحوشو پا دنیا کی یا دا حکم راگی چه قیامت راگی وغر رکم باللہ الغرور ادوک کلوی تاسو داللہ بارکی دوک کونک شیطان تاسو کو دی روک کلیه او اس پا سکوئی او اس پا سکوئی نو اس پا سکوئی نو قبلی کی درنا نا فالیو ملاجو خدم انکوم فیدیا تاسو نا ف ولا من الذين كبروا أولاد آوى قصاننا جكافرانو مأواكم النار زي ستاسو غورده هي مولاكم ودا زي ستاسو ملقر دي ستاسو ستا يوم آن اخدا هي مولاكم جنا ملقر دي ستاسو املقر دا ملقرون نجده نحن لا يوجد بها دم هي مولاكم هي أولابكم داري لايق دي ستاسو لا ستاسو خطرناكو نو ذا جهنم خطرناک سمره په تاسو کې دا نقصاناتو چې فتنتم انفسکم وتربستم ورتابتم وغرتکم الامانی وغرکم بالله الغرور رداښنده جهنم قد طبقم د اسیری چې یو د دې نور پکا تشه دبلینه نور پکا تشه دبلینه نماز پاغلاندې د طبقه دا گور زواجر و تخاویف دی چه ولی خرچ نکوه ولی هم پا دنیا بانده زده لگولی دی او پا دین بانده مال نکوه پاقه تنظیم بانده یو روپیه لگول تاوستا گرانخ کاری چایی که دا قرآن خدمت کیگی اگه مسجد چه تاسو با کشپار از منظور نکوه عبادتو نا تلاوتو نا با که کوه نا پاقه خرچ گول تاوستا گرانخ کاری نا دیتا غصو چکه کن. څه دا غوښمه په تا باندې مسجد کې غني دا دا مطلب نه دي ا غودا چې په کور نو کې وبني نو مسجد کې به یې دې تنظیم بسامي دې خالف سکول او لري غراباي او حاجتمن دي نو دا چې په دغه کاري مسجد غني دا خو یو چې د جمعت کې سمو مين جوړ کور دا دا مسجد غني او خرچ مکا چاندا مور کا امال دغاني ا داغي بجلی او داغي وب هغه په استعمال کرا ولا د څامن تر مقامه بوري اجلو دسنو وخینو بیا بني وغه په معنا به په تکلیف یې نرموم له دا مسجد د غنیفه دا, دا مطلب نه لیدو ته استعمال نه لگے او زجر ذکر کړي چې د قران مجید راتلو استاد په ځونه کې دمر را انقilab رانه وسته الم یان للذین آمنو آیا غوخند راغلي د پاره د مؤمنانو ان تخشع چې عاجز شي او يرګه سولنه دي نه ذکر لري ذکر الله تا الله یاد کیږي درس تدریس تدريس کیږي ذکر کیږي <تصفيق> نو چې دې سولنه کې انقلاب راشي وما نضل من الحق او راځ نه ذل کري الله او راځ نه ذل شوی چې حق دې قران او بیا هم په سول کې نو انقلاب راځي هغه ګټه او مضبوطه نه پدې کې فبکار دې پران انقلاب راشي ولا يكونوا كالذين الی کیږي په شان دا خلقو او دل کتاب من قبل چور کلو شو ودا کتاب بقا فطال عليهم الامد نوږ دشوا پاغي باندې زمانه سوا هم بيان اورا دي یاداګين رستدي په غفلت کې پریولل هغه تعلیمات یې ورګلل بقصت قلوبهم فصخو ذن ددي اغيرته وتا انابت يو وات وکثير منهم فاسقون اور يرددين فاسقان نا فرمان خو لاګ به بومي خاصره دغه فاسقان دي يا لَمُوْ بُشِئَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا يَقِينٌ أَنَّ اللَّهَ جُنْدَكِ دَزْمُغا بَاسْتَمَرْغَدَينَا كَتَاسُم قُرآنَ دَكِينَا سَجُورُ حَانِ بَارَانْتَا نُدَزْلُ دَاوَچَسُنُ كِبَبِ تَاذَشِي هَدِكِ مَين قِلَاب رَاشِي آدَابَ نَرَمْشِيُو مُومْبَدِ جُولشِكا قَلْبَيَ يَنَّ لَكُمُ الْآيَاتُ بشاره ذکر قیمنفقین ہوتا او خرج کوونکو تا دریم قانون سره موا مطابق ان المصدقین والمصدقات یقینا اخیرات کوونکو ساری او خیرات کوونکو سنانا جو خرچ او کو خیرات او کو وا قرض اللہ قرض حسن او قرض ورکو الا لا قرض خیرثا یضاع فلہم د چن بکلی شی پارا و لهم اجر ون کریم و ادید پارا اجر دیو اجات من خیستاو اجات من اجر دیوالا پاخرت کی دنیا کچه اخر چو کخا داق و شانو دا, دا صحابو ادغشان تیو پیغمبر چو سبع لاس لرات لل ناغب اخر چکو سان سنه نیسا رو خا خوب بولا نورتو ترسو چی باسر دا محنت پروتو زرب اخرت اغه به خپل فیږه دا پاره اغه سس غانو چېغه به ورکو اجیتم به کې خو دوه ځانله ناغه به چې ګرځان مو ځانله کې خو اغه به بروک باندې صاحب چې دا خللو دګهغه او که وځي آی سردلونه یو موقه کې سراول وکنه د چيلي سې سوا رسول الله علیه وسلم کو چې اغه وانه کوشش دا یو چاو سلګه مته نو نه پر اتاده نو وته وی جن دا چکه مره ته ورکلا داګه پر اتاده هغه اصل دیوبنده لپاره د پیری او دا اجر هغه سوز الله په نوم باندې ورک ولذینا منو بالله ورسوله اا خلقو چې مانوولو الله باندې دا هغه پیغمبرانو اولایي کوم دا غه خلق دي دي رشتني دي رشتني د الله خبر قبلونکه ا دزديق كونكي او شهدا عند ربهم او دي غه هاندي په نس دراج دي دي قیامت کې په نو رخال گواہی کوي احوال به بیان دي هغه لهم اجرهم و نورهم دي لپاره اجر تديدي او رانه تديدا ما لډي و لگاو خو پر یاد و لگاو نال تدل رانه دا موه چه ما مال خرچ که کلیجو اولا فنم با ده خرچ که ایس سکت خبرنشو قلتا تران ازا اللہ جورکنا والذین کفرو آگسان چه کفر اوکو وکذبو بی آیتنا و تقذیب زمون فایاتنو اولا ایگا صحاب الجحیم داگ خلق جهنم یاندی چه کفر اوکو تقذیب اوکو او داگ شانتی صالو قانون ذکر که دا فارد انفاق شمال ورکا دا دنیا گوارتان سر وطانا کی دا ختمیدون کی را او دا حقیر دا اعلامو پوشش انما الحیات الدنیا لعب ولا هو شیعقینا دا جمد دنیا چدی دا لوبی دی او تماشی دی وزینط او خائص دی سنگار دی پیشن دی و تفاقر بینکم او تخر قولی بخپل میانسکی و تکاثر فی الاموال والاولاد او او زیات کلی خپل مالونو کې او پاولات کې ته دنیا حالت چې کله ماشوم نتاب نو تا به لوبي کولې لايبن تشدو به بده کولې او نو به چې بچی راشه اړوړې نه سړي کې اسا ګړو لري پراتريږي توخره اتابوي لګي کوټانه کو نه بیا دار زما لګي لوبي کو نه بیا دار زو ورګه مونږه کو بیا دار زو لايبن تشه تماشه لو چ بیا را لوي شو ا په دې لو په تان باد کاريده بیا تماشه وي ولا هو زاي چ زو پلان دي کې کبډي دا زاي چ زو او زاي چ زو ال کا غځه تا دغه راغلي مېلس راغلي ډینګل راغلي خپل لا هو کله خوا کله خوا یګنی دنیا داسې ده کنا د وزینتن نبی اخا یسته چې لګرالوې شو ووس سره منګز دا ویندا ان اور خبرو سره میندا اولار دي نو سره ده کارغو زر جوړ کی بیا ورځې نه داسې خپل لاس راخې په برې ته باندې په مخ باندې زنه داسې وای کنا الار کی اولار دي کل لاس په تشو باندې اخې او دا شان په لاس داسه مخې ترا کون کړې اچھا پیر یو سات پس اپوز ټکه کې دا زینت ته پېشنه سنگار دې نو مور आपले په پوسی ها چې دی ورځ راځل پرشتي आले ماتې ناغي پهلون راولې چې پیر وګورې واتفقروم بينکم اګور بیا فخر کې په خپل میانسکي ها څنګه مفترين وي چې دا زور چه نوم میوشوی پاسم شعور شوی چه خلقوئی کنسی ربائی پلانی آزما نمواغ افتیشی چه دا پلانی دا پراغرام دا سے اوک اگر دا پلانی راگی دا جنگ اوکو دے دیو گٹن دا دے نو دے فخر کی نوم نام پیدا کی پا دنیا کی دا زور لگی خا چه پوجرہ کی اوپا شاپیر علاقہ کې پد باندې خلک خبره وکي غوته وایي چې بای نن سبا فخر کې په خپل مینځ کې کلا فانا سبا کلا مال کلا خپل قوتات وتکاثر فل مال او اولاد او زیاتوالی په مال نه په اولاد کې د بیا دې پیدا کول غواړي والا کاغذونه ګوره کتابونه ګوره مال دولت راجم کو جیدات زیات شي باغونه جوړ پورنه جوړ کو دا غي په زوري کنه چوسو کو سامانونه دیو چور زګ دیو پرو ګرنده وقادوش ها مدته ريده هغه نشه تماشه ټوله ورو ختم شوه اوس توجه محدود کور کوره اهل عيال دی والدین دی ورورا ل رستړې کا دا ضروان کاری دې مونږ چرې داسې نه نو نو کنه ته خو ډېر اګوره تاسو ورانې کې دروازه ځنګونه کې لري راځه ټول خپل خپلوان را نه خپکلو ولولا نبيانو راټول پاوله دي اسوک نو د جامې غم دې پاول غټل غاړي ایوبل تخا پکېږي نو مدلګدارې چې بل خو بدل تل تر دې الله لري لري پورې اوس نه کې ده خپل کول لمه وله راو او سوار لڅینچري نو لڅینچري پېنځینچري به پېمچوي سوک جو څراغ اګبلم درګه نه دارانگی نومولاراوڑا او بیا اگه ام کار نکو نوولاگی دونه کارنه و دو دا براولاگواله و ساو کارے. او قبل شم بوخت نوکوڑکی پروت ده او دیسی آرم بیا دازوری دا اولاد دا پارا والاولاد نو بیا دا اگه دا پارا نو. او مند ترده یو چوز دیاری او لقبل کامرا پکارده جنگ ده یو یو جمال بدا که بلو جمال بکه زلال جون تیر شخ چوارنو لسته کرو ټانګې ده ته چلو شو وای پله نه نا بابا ار اوس به پوه د دنیا ژوند ده کما ځای غایفین فرحان د باران دې عجب الکفار چا کو شاله زمیدار لره زمیدار ته کفار وي غیزر به غم شي وي دا زکاتوی جری دانه ایمان پټ کو او دینه پټ کله بیا په دغه کو پر کې راځي کافر چ څنګه ایمان پټ اين کارتیک نمراد زمیدار دیه او شاید چر دیو چې الله پس والله اعلم و چې دې زمیدارته مه احساسو جذادي کې مه خبرې کید په کې او کم غفلت کې د دین نه قران او روزنه کو په ورځ نشه نه راځي بیا جوړ شي جتا زه کوته ورنځې شي نباته خوشالي زمیدارونه دقیقاً پسلو غیاګا نه نباته همایې جو نбяه پاخشی وڅي فدراهم سفرره نو ته بوینه غل راتګ زړ يحي دا غره دنیا حال وګره نو دا سره هم قانون دي چې تبوته مالو لگا ولې سوي دا اخر قصه عباس دا ا دنیا مې او زمرا ګټل کمي او کاستا ته وګوره دې ځه د ځنو ته دي مالو ته زم ما اته بوته خيره مالو جواب بولور کې واه را دنیا او بس دا ولکم او ولکمي او کاستا سانسره چا دا عرب لور کې او پلس دا وقار بدل تر دي متا دنیا کې ځان کو نوچده اونه لگولا نوست دی اخرت تکورا وفی الاخرت عذاب شدید او باخرت کی عذاب دی صخ و مغبرت من الله و رضوان او بخن را ترابد او و رضا من دی و مل حیات الدنیا الا متعو الغرور او ندی دا جند دنیا مگر سامان دو دوکی و دیوان دیو بندا سی دوکش جدیو جی قرآن و مجید نیک آمال و ترغیب ذکر کی او د شاره د کې خلکو له دن په کار تلوار تلووا کې منډوي او د دنیا پهې آبسیزبانې ځان نهدو کي سابقق ال مغرت میرود دی کوم مخکشی باخېته درفستاسوونه وجنتن آغې جاننتته هردوها ګا د سانا یو چې پلنوال دغې بشان د پلنواللي دا او دزم کې دی چې دزم آسمانو بر سره یو کې که نه د دو ممره دغې پلنوال جوک دوالې پیدا سې یعنی پاهی رات ه تؤيد للذين امنوا بالله ورسله تیار کل شریر دارای گسانو دا جمانرا ولد باللہ باندیو دا فضل اللہ فضل اللہ دی یؤدی ہما یشاء ورکی دیل والله ذو الفضل العظیم اللہ مالک ذو الفضل دی دے جملہ کی اغراض چو جنت دغه اسباب یقینا چې ایمان او نه عمل دي دغه اسباب دي خدای چې انسان تور کیږي چې د جنتو خدای ورته لا تفصل باندې ذالک فضل الله چې دای له فضل نه نبی د یو بنده عذاب نه بچ کې دلوم جنت خلا پرې ده نو دیو جسوال کوئی چه اللہ بمقبل فضلو کی او داغی دا اثر بدائی چه توفیق براکی چه دیمان بطاق آزاو چلیو او عمل صالح کو او داغشان تی مال اُلگو دا اللہ قدن بانده ما اصاب من مصیبت فی الارض دا تنزم قانون ما اصاب من مصیبت نرسيه اسم مصيباته في الارض بزمكك ولا في انفسكم انا في نفسنا بدلنا اصطاسوك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها مجرد ذلك اللي لمنجا في كتابك مخك ردينة جا پيداكم دي لراء من قبل أن نبرأها مخك ردينة جا پيداكم اصطافة فدنو اصطافة محول دنياك مصيبات راضي لأن الله هذا ما مخك لكل نو دا غره مال دولت باندې نهوري کتوهه جماعت تحت له مال جمع کړي او هر قسم تخليب کبه ما راضي نو زب په بچي کېږي نو داسې خیال مکوو کنه سموځي بچته دا اوس راسی نو اگر الله په کتاب کې لیکل دي ان ذالک علی الله یثیر یقین د اگر بلابن یسند الله تو سکران نو پینزم قانون ذکر کوي جته بار مال خرج کا قران دته مال خرج کا نو مالدار عذر وکا کو چرندشم کوله دا خوځونو کرا غلی په ما باندې او مال می جمع کړل نو که دا غوله غوونه بیا سپته لگی اځا خو جون دې په دې کې تکلیفونه او مصیبتونه خو اته دا پینزم ځل له جته به اسکه نو مال د پاره نو دې جون ستانه نږه وتا د ټوټه په انګلیش مويخه ډېر افاره چې ځو دنه بیګمه شوې او دغه خرج نه ته بعد شه مال می جام کړې ته به وې دا ما ته چانس ده کل بیک بیک بیلنس ده او مصیبت لرله سنس ده چې ما سردا پنګا شتا ناراضي دی بیماری کنه دغه بیماری سدا تاسو کولې شم بوا خو زربا کار سميږي نو تبہ ته وې چې دا مصیبت چه ده نو دا غره په مال باندې لبدلیږي الله تاسو قانون ذکر کړل ما اسبابو می مصیبات نو وتاه مال باغبل ال ویمار دی غم غمیه تا سرش پاو راز دے حسه سوره دا وری از دے ته بده باندې د وکشوي اته سرش پاو راز غم نه کنه اغه عالم نه چاته پوس کلو چه مال خدي کنه دا ایلام را غلط جواب نه ولا کلو د سکلي کتابونو کراست دي چې مال نه لګو او ایلم ډیر بهتار وي ستاسو عزت بکی ستاسو عزت به او دا مال څنګه کو بتفاتي سم راجر نه دا تکلیف درمالدار او صحال نه خوراک نشي کولی په مینا خو بوله نورزي په مینا ما زين غتاو کړې چې کلهګړې کړې اده نوک پپوله समلارته او اکبري او ماشی ګرځي ته به ګم نه پروتې پروا نه دي دا چا کړې دا ولی تاسو دا بلانشتګی ته بدل تلته دا خو ځه له یوมารاسته الوی غنده مصیبت چش پواز الوریه زو ثوره داګه عربو <coughs> کې نابو کما کل سرهو نو غار دې یو صحرا کې چاته یې الکسکه وړدا دنه چته په اسه خای کړو دې ورشه هو سره نه ځای نه نه یو ته ته ته سنخ نه کوله نا <coughs> ختا دې کې وتا ګډاو کې چې تا په مال باندې جوړ وتا او په هغه ډېر سو او اومن الجباز دشتانو عزت مشتا او خلکو ده سوي کنه یو وړه د پلان یې عزت دا کدا معلم یې سړی هغه باندې چخره وبکول دا خبرې لزور ټول پځیره دو ورکواله تر اخره پورې چې مالو ګټو په کومه طریقو ګټو ار بوتي د لا سچو یې سړیا دا له کوم دلې ډېر د الله په دین ولګو چې برکت پکې راشي نو الله چې د هر کلي مصیبات دا هغه ته غران نه دا او حکمت پکې دی لکه لا اسو علا ما فاتکم دا په راځي دا سوګم جننه شي پاغه تاسو ته ځونه پهوچو ولا تفرحو او خوشاله نشي مستونه کې بما تا کوم پاغه فضل او رحمت چې دریګه تاسو ته کمال شو ن بیا بلګو دي نو پیدا کی دا باندې بیا مانځته نه سميږي د بیا دین ته نه سميږي ا دې مو یاره مصیبت ته دغلیته نو چتډیرا خوشحاليونې په اړه یې باندې چدا نه غوړل لرکې دې همشي دا مال زما ختمې دې چا چې خپل مال فخر کړو د دنیا کې ناریبا لذات الحوادث راغلي دې چې بس هغه مال ټو لګې دې د ختم شوي والله لا يحب كل مختال فقوره اللامه محبت نساتي هر تكبر كونغي سرا ابقر كونغي سرا الذين يقالون اخلق ذي الناس بالبخل او حكم دي خلقته وبخل قول سرا نور الذلخي ومن يتولى ما سوق جو الله هو الغني الحميد فيقينن الله تعالى شيره الغني بحاجتي ابيني هذه الحميد تعالى شيره تكمل لغي اگر تعریف انو کسو زیاده نرازی اکنی لگی نو سو کمی نرازی اگر اسطاینا پاکپل زی پورا دا اوستا مال تیسا حاجت نشتا دی هو الغنیو اگر بی حاجت نستا دا مال نا اوستا بخل کے اگر اسطا دا فارا نقصان دے اتاوان دی مضمون دے انفاق در وسیعو ذکرکو نو مضمون دے جہاد ذکرکی لقد ارسلنے رسولنا بالبینا تو یقیناً لگلی دی مونگا پیغمبرانز مونگا پوازی حد الائلو دا دوئیم آخی سران تر اخیر پوری دوئیم باب دی فانزلنا میاهمو الكتاب والمیزان انا ذل کلو مونگا دا غی کتاب و طلا والمیزان تنا و مصر نازل کلو مرات کی دیش شریع تی دا غیم بیاء سنت و طریقی دی یا عقل نے دا غشان چه تفسیر شی و صورت شورا کی نو میزان باند بقبل عمل تری ليقوم الناس بالقيظا يبارجودري كده خلقو به انصاب باندي اپے طلبان اندان تولکی بانزل الحديدا انازل كده منغا اسپنا پیدا كده منغا پپل قدرت سرا اسپنا فيه باسن شديد باغيك جنگ سخ اے باغيك سامان دے د جنگ سخ تھرے جوڑے گی غرتے جوڑے خود ڈھالتے جوڑے گی اے عبادت تبارکاں و منافع و و او منافع للناس او په دې لري د پاره د خلقو مفسرین ذکر کوي چې کله مخکي ذکر شي تاره منافع د پاره شمال نه خرج کاو نو دلته کې وي چې خلق دادری چې په دې ته د دین باندې ځان او خپل عقیده او عمل په برابر نه کې اکبر کې پادیش دا که شان عمل موافق نه کې د پیغمبر د عمل سره وردا ځخ خلق د پاره یو زوره نه دي تخاوېف دي وکړه کله لا په جون کې ومقره دي چې دی په تو را باندې نه لای نو دلته ذکر ته ذکر وکړو د وس په نه ذکر وکړو سامان دی د جنگ او سمرلونه امه چې دفاع کیږي دیو باندې نو په دې د پاره د خلق او ولي عالم الله او ځختانه کله باغو مئنصر هو ارسو کو چې اندات کی دده دې درته د دې ځین کنه ورسوله او د پیغمبرانو سره اندات کی بل غایبا غایبا څ الله دې دې ولنه ده او بیا داسې یقین چم داد کړم بیا او دريګه نو دا قانوني ذکر غسه تاسو وجوهات کې او اضافه نهسته پراته ده د دین او دار او اسلې جوړې کې ادا هموومن مې چې دې بګنه کله کله غفلت کې کافر چې د مؤمن بارا کې د الله دې قوانینو د ناری لګی دی او فسترین ذکر کې تر نن تاریخ پورې زور لګی چې مونږ خطرناک وسیله پیدا کړې مونږ له وسپنه پیدا واجبسته چې دی پاو موشي او کاردار چې مسلمانان پیدا واخلي او که پیدا هرڅې وسیله او ثري له بکارداري چې نييمان او دی یقین ادا پیغمبر د سنتو او وسلاند سره پورا واخلي ان الله قويون عزیز یقینن الا قوه والا ذور ورده دې اشاره ده چه الله قوات و نواله ده زورور ده از بردست ده عزیز عزیز و زبردست ده نل دا وصفنی حکمی جتاوستاوکو ده جیهاده نلانا چگونی اقا استاس ان امدادو قواردی دا که مخلوق کامزور ده او الله قوی ذات ده عزیز ذات ته زورور و زبردست ده نل دا کامزور مخلوق نسنگ امداد اخده داخد دیل دفاره چه دی امتحان کې غن کامیاب کی نل بوله اجر و وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا أو وَإِبْرَاهِيمَ ۚ قَوْمًا لِجَرَمًا وَحَلَّلَ سَلَامًا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ أَوْ جَرَّدُ لِجَرَمًا قَوَّلَاتِ دَارِكِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ أَوْ كِتَابُنَا فَمِنْهُمْ مُهْتَادٌ فَاسْتَدِينَا سُقْيَارٌ مُنذُنْ نو دوکاس ماډالې وکړه د دنیا کې څوک پلارو او څوک پاجا نو کافرو نو دته دوه وروډل پمینس کې داسې یو نو باطره ته پجون کې چې جهاد دیو شي هغه لپاره قانون ذکر کړو چې جهاد ثم قتینا علی اثارهم برسولنا بیا سره را لګو موږ پس ځاګنا خلاصان مست ځاګنا پیغمبران زموږه وقت قتینا بی ابن عيسى عليه السلام زيد مريم سيدنا خاتم الانبياء وبني اسرائيل ذاك سلسله الرباط قد ما ان ختم الشهوه واتينا ال او اركلموا دل ال انجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه <تصفيق> او غرذ المنغض ظلون ذاك خلقك يا تابي داري كلوه يا جو عيسى عليه السلام اور رحمت دا او داوم ولا غرسو ادا فرملګی وروړی ریکلاکو اس نو یاد ده ګم بیا او نو رستو د پټنو نور حالات نه غولا کېدو خپل طرف نه دین جوړ وو ورهبانیته او دی پیداګورهبانیته زجر ذکر پا اختیارونو در رحبانیت سرا کمو خلقو لرا چه مداحنتیه کهو سستی کول در جهادنا رستو که دل نو جهاد تے کابونو که دنو دے ویخوا بس منکسان لیو طرف تکی گو عبادت بکو لیو اتا عبادت چالکه او مغیزات در جهاد حکم کل دیکنه لیو وقی ہو جهاد لبیا پاس دل بکارو و رحبانیتا در منصوب دپو فیل مزمر سرا و راہبانیتان ابتدعوها نما نه بداسي دې جوړکړې راهبانیات چې جوړکړې واغ د ځان ما كتبناها عليهم موږ نو پرځګړې لا بدی مان نو لازم ګړې لا بدی مان نه جي لا نو قرن توتل چې موږ په لا مشقۃ ورکو او ان الله برضا کو نا غته کې بدین کې رضان نه خبرې جوړو و هي غلوهم فی العباده وحمل المشاق على انفسهم فلم تناعوا عن المتاع والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال ذا ديغا زياته وعبادات كونكي او مسقدون راسل بخل زان بنده چمون بدركن سككن از جامونا از نکاح نه بالکل زان بچتا تو از شان عبادت بکو بغرنوكي خلق سرا بني ملاويگو تعلق بچا سرا <coughs> او غلبو خان دو بنا دا پابندې پزان باندې یې خوي دا روز ته خلکو کوم باز کړی بکم نه به په راکول شي رهبانيه ته جوړ کو او بدعت او فسلین دا ذکر کیږي چې بدعت وی یا کار تا چې په کې او یا با غسلور زمانو د پیغمبر کې چې هغه مشهود به بالخيرو چې نووي رسول الله ویو نه چدا خورازماني باغي کې داغه ثبوت او دليل ني او سړي او كار جوړکي او چې دا سواب دي تاغه بيداعت دي هغه دي ګناحت دي ا دې و سره هغه ګل رضاعت دي تر چې علماء دمر لیکلي چي او سړي جمعه تراشه منځو کې بیا وځي نوم چې شمال ان ورته سمره بيداعت کړي سب ورچ سپېتو ووري ا دې به زبوېږي جهل له هغه د غمو له قاعده ياد په عبادتو کې راځو مشہور داغه علما دا دغه یو وجد کړکړې مسالې ښه چې هغه ابتلافیو د جګړو دغه دا وي د نور سنو خدای زما جوړ شي کارونه او د ثواب غللی شي او اصل عبادت ته نقصان راسي دا چې موږ مکه هرڅ ته بیا راواله کړم راځي دا شانته مال ملګاو په جون کې اخر کې به بیا اسقاتو کې یا به رب خیرات کې رب باندې مسړه اتم جنت نوکان پرسمو او خاص کول باندې چې خلاب سنت ته کېوش دا ته قبلګه الله په دارکه داخل کول کړي دا ثواب دي ګرني دي چې ثواب نشته بلکی ګناه دي نور احبانيت اړي جوړ کړو اوس غړو اجازه نشته کې و سړي داس یو کې چې بس منځته ورونو ته البته پرवते ما وله آغا دور ولا نه درغه لګل چې بالکل یوازه پاتشه اج انتهايي مجبوري جوړه شي او بیا وے چیرې را سم ځان سره بیا سوګړی بيڅه بیا خو عمل له باخر کې هوز نشتاه د جهاد موقع کې نوې له سلام الله تعالی روانو نیو 탄 په یو ځای را و ویو خسته کابل اومذ ادارېونه عقدوي چیرې زو خپل کارنه کوم بس کې دا بسو کر جهاد نظم دا ده تر اعظم ابا زل تا بدره شموړ دې عملنګ به ما نوې له سلام بیا لاګې نه معنا چې اسلام کې ګور رهبانيت نشته دا ګرهبانيت ها دا اسلام رهبانيت جهاد دی ویلیو چې دا اسلام رهبانيت سری جهاد دی زکه چې څنګه یو ځلې رهبانيت اختيار کړي او زه په دې پريزه بارو دي زه غوا شم دې مجاهد هم کړی هر څه طریق دي الا الله درزاده پر لګیا دي تر چا دي په اسلام نو الا وی مون په نو لازم کرے. 나가ره بار دلاب درزاد الله هغه چې مون پہلا رضا کو الله پره غوږه چ بس زده غوکه دغه اوس پورا کینو کم دې به پورا کولې شو فما اوها نو خیال او نغات او دغه حق رعاية تها صحیح خیال داګه رعاية کول دی او نکره فاتین الذين امنوا منهم اجرا او स्वर्ग مون غایګه ساده چې مؤمنان د دینه اجر منهم فاسقون الرد دین فاسقانو چې کوم بګه پابند وکړه دغه ارواب قرآن و خطل يا ايوه الذين منتقوا الله ترغیب ذكر ايمان طرفتا اهلی کتابو دا ايمان وعلا و او ارهدان لنا و آمنو برسول ايمان و اولا و او پیغمبر ايمان و اولا پیغمبر دا اللہ بانده اگورا دائم اغی خلقو توی خا چه اهلی کتابو ايمان راولو تکا امانو بو گوه کنا نو توی و آمنو کلک ایمان مستقیم بات یا داغه مخ کې پیغمبر باندې ایمان راوړل د بخپل د ایمان راوړل یو دې کوم کې فلانه رحمتي در بغیتا وسلرا دوا اندې د خپل رحمتنا دوا اجر او ثواب دي خپل شو ل الله علما اهلل کتابه دې د पारा شخيالونه کې داه کتابه ایت کې اللہ علماء اہل الكتاب دیدہ پارا چی خیال دا اہل کتاب اللہ یقدرونا چی دی ندی قادر خلا شیئن من فضل الله فحص یو سزبان دی دا فضل دا اللہ نا سنگا دیوی جو چی رکو رمکی خلقو تا پیغمبران را گلی سم را خولی دا مزیخ خبر یہ رکو ممتوم را گلی دار مان نو اللہ اخیر پیغمبر را ہو لیگو دیدہ پارا چی دا کتاب داونوي ا داخیانو نکي چې را مونږه د الله د فضل له په عثمان د کاجر نشو مونږه استابدارونه کله پیغمبر مونږه لیدو عمل غلته مونږه کله شو الله وي پیغمبر تاسو ته راغلي دی الله د فضل حثره له موګه و تاسو ته بلات او غللې نه یو د امانه اذین چې له الله يعلم قدیمانا درشي چې لیکای يعلم لیکای يعلم دې دبارا جدي بوشي کتابو الله يقدرونه <تصفيق> چدي ګوره قادر نه دي الله شاين به سيوشي باندې من فضل الله ده فضل الله نه نبوات ګوره دي په اختيار کنه دي کدي ویش داول بل خواله الله غزم من حق الله په وکول چدا ما غيله تاسو بده نه قادر چدا الله فضل الله انصر يثار کې ابل چل نه ورکوي andre mane la alla ya'lam ahlul kitab de da far Allah da چ <مسید> خيالونه کی داخل کتابه چې دې دا داونه کی دا کی الله يقدرونه چې نه دي قادر دا مؤمنانو على شيء من فضل الله به شذمانه ده فضل الله لنا چې دې ګلې شذم شي حاصلونه نه جديده معلوم شي وس چور دغه مؤمنان لله سمره مقام ورکو انبوته ولا ورکو ادي کې اخري پیغمبر راولې کو <تصفيق> او ان الفضل او یقینا الفضل بيد الله بلا زلکه جودیم یاشا ورکې دل را چل چوغالی والله ذو الفضل العظیم الله مالک ذو فضل الوی صورت کې ترغیب ذکر چې انفاق سبیل الله ته او فيزو وجوه او زواجر منابقان او مؤمنانو ته پاره ترغیبات او بشاراتونه مخکې سوره پس دو سوره المنافقین نزول کې او ترتیب د اصحاب کې صورت الحديد په せ مخ کې ذکر وشو ترغیب مؤمنانو ته او ترغیب جهاد او ایرافته دې سوره کې به زجر بوخلا ولا ادا را شو متکاسلين ولا چې غینا راستي او مفسدین الله جو وصایت کوي پر اس مون سره او په جړګو سره د سنت خلاف دا که څنډه په جهاد خبره دلته راغې جوړه لږ ذکر کوي فرقه حزب الله او حزب شیطان صورت کې ازجر از للمنافقین زجر د منافقانو لپاره او ردو دراسه مباله کې د صورت په اوال کې صورت کې دوه باګونه دی یو یا دراسه مېت پوره او بل بیا اخره پورې اوله حه کې ردې دی او رسې باطل چې د ممنان ده حرج او نقصان ختم شي او تاسانانه شي بیا جر دی او چله خلاف کې د الله د احکامو اوغ تخویف دی بیا تخفات او زواجر دی منابقانله بلف د علم سره کله زجر په ننجوا سره او بیا د اصللا د پادرې قید د کل <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله يقينن اور ادل الى الله باکو اول التي قال اخبري دار زنا تجادلك خبري قولي جغره قله في زوجها فحقد خاوان قل كي وتشتكي إلى الله اور يد قال والله يسمع تحاوركما الله اور استاس خبر استاس بحث وبالسرى ان الله سميع نصيرا يقين ان الله اريدن كي لدن کي داهرچا حال ويني داهرچا بحال باندې خبر دے نو دے زنان خبر بي ولين اوريدا چ پا گئے باندې بجن کي تکلیف را گليو چا بي او زنان لا طلاق ورکو سحبت نوي جدا کولا نو تبوي چ تما باندې داسيل گد خپل مور شاہ اند عليك ظهري امي داست را بانده نو بس دابا باغا با وقت که مستقل طلاق جانده شو چو طول عمر دا باغا با با زنانه بادا حرامه و یو مسلمانو اوث بن صامت نو اغا داس اوکلو چه خپلی زنانه تهده ہوئی اغا زنانه و خوالبنتی سعلابه اغا را لعنو نبی علی اسلام ته خپلی کسا اوکلو چه داگشن چل راس راوشو نبی علی اسلام ورده ہوئی چستا په حقیقت ماده خبر نظر اغلي د الله نو بس ما دو داخیل راځي چې استاد دا له تعلق امشدا پاره ختم شه ناغه فریاد کو چې د الله رسول داغه خره و خیال نو هغه بده باندې نه وی دي نبی له سلام په تاسو جواب نه او با بیا چېل چهر کو چې را په دې وخت کې کوم سره جدا شمه او ځوم وړیان جناب ته جون دي او, دعوال نوم بدلو أو نوم كي رو كي. <تصفح> دا واړه وسکې کما سره نوم بده د دوه تنګل مملکې او څنګه هغه ورکوما نوم ختميږي رکیږي نو دا ډیره ګران ده نووي له سلام خاموش او ویننه شو عارف فریاد کو کله الله توګه زارې باندې شو وتشتکي ال الله فریاد کوي کله الله الله د مؤمنانو आवाज نزا یې کوي حایشه دله عندها چنابین يا سلام سره ګل دی ابه خبرې کولې نو ما سن ډېر ورنځې تکاو وګم ورنځې تکاو چې سوورم نو لکه په سل نو یې اما نه ورې دو او دې کې د عرشنا نه یا چون نړۍ قال سمه الله او چې الله <سؤال> دې کلام وره سبحان الله سمره الشان قدرت دې الله رب العزت چې او بندا په خپل غوګلو زور کوي ا دې دې قدمه خبر نشي ورې دې او الله د عرش د پاسا د خپل بنده کلام اوري او د هغه د حال خبر ده او بیا عمر رضی الله عنه یواز دې سرولال خبره وسره کوله نو نور صحابه خلک وی چې ته امیر المؤمنین بو دا سرولال د تم راخه دل لای کوم هغه ونه تاسو دا هغه ځنه چې رضی الله عنه عرش په وجې خه او دیوه چې کډمانځه خراجلې نځب منزله لمه قبیہ برات لمه ما بر دې خبري اوري چې الله دې کلام ته وږی خره کنه نو الله دې فریاد قبول کو او قانون یې ورولېږي په خپل کتاب داد کې او هغه سمې ماټ کو الذین یظاهرون منکم هغه خلقو چې هارو کې تاسونه مل نسائهم د خلقنا نونا سو... سو... او تاسو کې تاسو شو کې چې هارو کې او زه هر ستوي لشي بل زنانات اگلا تشبیه ور کې داغه محرمات او ابدی ابدی او د انام سره لکه مور او اخو محرمات دی کنم او از اصر نکاخو نکی دک اخبر رور او انزوی سره نو اندام یادول شا و غیره چا غیتا کتل حرام دیده درد او داغی تشبیه ورکی دی سره کنم زنانه دا اغیتا تشبیه ورکی دی کتلی زنانه سره تشبیه ورکی دی کتلی زنانه سره لدیتا وی من نسائهم دا اخبر زنانونه ما هن امهاتهم ندي اغام هند دي, دي حقيقه ان امهاتهم الا الله ولدنهم ندي مين دي دي ماكراغا دي سيقولي دي حقيقه مند هوغادي او بل زننه تدارو مور وين ولاستا مورجردي ديوان الصباح اسمه كيشي وسلته احلاق لا يقولون منكر من القول وزور او يقنندي خم قواي يا مناسب خبر منكر من القول یا دا بدتمیزه خبره امنا مناصف خبره وزوره او دا دروغه نو ٹک دا چه اغا صنعنا پودا مانی همیشه دا پارنه لحرامه خود دل دی بدتمیزه او دروغه د قول دل بس سزا ورکی دیش و این اللہ حلعثون غبوره و یقنن اللہم حبک اونکی کې بخونکی نو اللہ بے ماف کی خپل کار اخفل کر سزا بوله ورکی اغا سزا سزا کفاره داگی ذکر کری والذ ها خلقو چه زهارو که ده اخبرو دنانه اونا ثم یعودون <تصفح> ثم یعودون بیاد اغیر نوافذ که چول خو زهارو که زهار دا دا دا عربه لفظ دیکنه زهر ویلی شی شاعتا زهر ستو ویلی شی شاعتا پا عربه که خبرن مختصر لفظ جور شویده چو اسړی خپل ځنا نه ته وای چې تما باندې لکه شاه دما د مور ور شاه کوو وړل د مور حرامه لکه نه دا شانتي له په ما باندې حرامه دا د جاهلیت د دور اځ نه پوهې یو څوند تلاق و الفاظ یی په خیال کې نه کې پیویل شي زه حال یې ویل, ویل دی خبره چې تما باندې داسې لکه د دا مور شا. یا بلی اون د امهات کی وستل نو مګ بیا راګې فاقی با داس کلو قرآن دا ذکر کردو چو شابه وطاقی انت علیا کا ظهر امی توی ما باین داسی د دا مور شاہ دا, دا مور شاہ خو یقین احترام و عزت تغبان دا باین با حرام دا کن فاقی دا, دا با دا نظر کتل لو چی اوزانانو تیداوی نو دیتاوی قرآن کی ظهار نوی ظاهرانو ما نتیو ظهارو کی اداس یو کی اداس یو ثم یعودونا بیا واپس کیگی لما قالوا اغسد تشويلي دي ادس باركي تشويلي دي بياغ تراجي واپس اوچ مار تعال लोको साथले فتحرير رقبت المؤمن نو आजादो लेबन देयो वलम قبل ان يتماس محك ديني چدي لاسو لگے اگر زنا نصرہ الا بده تعلقات ساتي رازی با چدي محك کفاره وركي اور اگ خپل بهوجا خبري چدسن خبري کرے و وزورن درو پراदेश نه نه مور کې دی شي تفصیل غا تفصيل کول و چې دی ویدا زمو دیني رور نه رور کې دی شي او رور دې ټیک د 97 د سنگ ماته ایا وازه دسه کې جناسته کوک نه ه لري خبرې نه دلته کې جتا دا مور سلام اور سلام اور کې دی من قبل یې تماشا او بل دې کې هغه نوکت دا مو چې دنیا ته ګره نه لګه څنګه ته لهاته راکو دا وی شي باز وخت نو کې کوم نو داګه چې قرآن مال کې څو کولې چې څلور آگے عالم ده اده وی چې ګورما پوشو ني ما ما اذنانه مې حالت نو یو واسو په دې ده کې ادا خفا وړي نماز دې ته وې چې دې بس زده پلاړې ما زده موره ما دا خبره وا دکره نو یا غاله مو ته چې ورته په تاړه کې چې دا هو دما دې مینه نه ویلې نو یا وا دې ورته واست دې مینه تلل اکیږي څوک دا وځي نه راځي نه دا و دې بار حل دې پورې بيوي چې خلک وي مونږ عبادت د الله ومنخت ولا کو نو دا سره غو مونږ مینه نه نه غو ته وځي مینه مشرکان یې څوک یو کزن نه څوک بلکې سړي نو لازم بل اړې کفر اور کوي سزا نه بازار وسګار عزو دا لم دو عزونهبي دا وازکول شي تا په دی سره دا حکم د کفاېجرلوول دا تاسو د ننسیت تو د واز دپار دا بیا داس خبره نه کوي والله بما عملون دا عملونه خبر الله تاسو باعملوان د خبردار دی توبي هو د خبرې کې چېیک د چې میه فقلل دخواګه خ دومره حد نهموکن نه چې طبکهکاپلت اوغا یا <تصفحه> او ک داسې حد توه سردي چېسه خبره د وکه. یا رستو ته وونه کوي کنه چې راما دا اما أما دا وې نو مختلف خبرې نو اکثر اقدت طلاق نه هم خو نامناسب خبرې دې لا غينا ځان بشکل غواړي اته به ام خبره کوم یو سره کړو امتي به نه ایمان لاني به نه ما د دینونو ګورزان بشکوي ښا ټول نقصان دې چې به نه جوړيږي هم يلم يجد پسګه څو خو تا کا دینشت دا کله امامزادوړو فصيام شهرين فصروجي ديونسي دو میاسته متتابعين متواتر من قبل اي يتماس ماخه د دینه چلاج لګي لم يستطع زګا سو کو د طاقت نلری د روزو فیتعمس 60 مسكينا نو ور کل شپیتو مسكينا نو دا دالیکله تومنو بالله ورسوله دالیده پارا د تسيمان نو له پالا ابو بهم بران داغو اديس قبل يتماس نو نفسر نوی که دیش دا رستم پورکی گی بیا <تصفح> با رحال لور تفصیلات دا فقیه کتابونو کشتا سنس و مطالعه که چه معلوماتم زیادی گی چه تاس ایمان رو رفا اللہ اپا پیغمبران داگو و رسولی با پیغمبر داگو حدود اللہ ادا احکام دا اللہ دی وللکافرین عذاب ان علیم ادا کافران دبارا عذاب دے دردناکو ان اللذین احاد دون اللہ زجر لمن حاد الله و یا کینه نهakala ko cha khilab kai tala de peygham bar da ko bitu diro sawaklisho zali ro khar klisho kama ko betalladin min qabluhum sang cha khar klisho agasan cha mahiyat dino waqad anzalna ayatin bayyinato aw ya kana nazil kriday mungaa ayatu nawazihah ahkam wazihah walil ghafirina adhabun muheen ala katana za bara azab ro sawakaw unke نګ په خپل هغه مرسو زلیل شوی په اړه شی چې نه موجود دي خلاف کې ندیم خو راځي زلیل دي کله جديد الله واضح احکام تصکو قتل اپ هغه عملونه کو تست هزای او کلا خلافو کو وګوره الله بدی عذاب ده سره کې چا ده رسواي موهي زجر اور بسه تخویل ذکر کې دی کوم تخویف يوم یا بعثهم الله طار چې پورته بګېدلره ځان دي بګېدلره لاپاګو جميع ان ټول فینبئ اوهم د ما عملو پس خبر بګېدلره هغه ملجدی کولې احساه الله و نسوه راګر کولې شمار نه یې لره الله باګو ادیر کولې دې خبر به یې دي چې یې به الله ماله وکړي دې راګر کولې د انصرہ اديته به بیا خې والله على کل شيء شهيده الله بار یوش باندې خبردار دي غوا د حاضر حاضر دي لدن کې زجر ذکر کی منافقانو دا پارا نجوا سرا دری زواجر دی پلفظ دو علم سرے ذکر کی او دغشان تی دری قیدی ذکر کی پلفظ دو خطابو یا ایوها الذین آمنو سرا پاولا قیدہ کی اصلاح کی منافقانو او دغشان تی دیم قیدہ کی تعدیب دے مومنانو تا او دری مکی اسلام د منافقانو یا د اخراج و امتیاز کول جدای تدام مؤمن د د منافق قلم بره تلغوره ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض طاووس شپاسمن کې او باز شپزم کوکې دي چې بازمن کوکې دي اته پسما کوکې مخکې دالم اغه قدرت ذکر کو چې باره کې ذکر او خاص کړ د منافقانو د عمل چله وی د ټول ما دا معلوم دي رزنتہ کے اگے عام ذکر کی چلتا یواز ردی خلق خدا حالت عمل نہ بلکہ ذول جسم را باز منو کس دی اوا د معلوم دی مایا کون مین نجوا ثلاثه نبی ہز یو جڑگا د دریو تا نو الاو مگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د اگے خبر دی اگے حالت خبر دی او ویلی د ادی نو ی غد نتنا چمن گ ولا خمسة انذ تنزو تنو الا هو سادههم مگر الله پغمداغي دي ولا ادنا من ذلك ولا اثر انكم الذين انذيات الا هو معهم مگر الله دي سرا اينما كانوا كمزتي دي وي قران مجيد د جرګه طريقو ادا مونخريخه چې شورا کسان وسنګ اخلي چې دواته نهي الترجيح مثلا جراني چکم یور پنے ورا او چدری تلی نو اسانی او سمری دیاں نہ اخا تنہ تا کی دینا کا تم رسری دری کنا نو ول درے دے او بیا ور بس پیل جی جاولیں چکل طرف ہونا نو ترجیح بیا بلا پرتا نکیگی ولے ک دری او پا دریو که هم که دوشنوز دیو پا نسبت دیر دی نا آسانیه او پا دو دو پا دیکی خبر اگرانوه نو قرآن دا دا دا دو اصول زیکر کرده او دیوه جه نو بہتر اصولم داری چه شورا کسان اگر تاقوی او پا دو دو عمر رضا اللہنو پا دور کی چکم شپکتانو دو شورا نو سد دیوه جه که دیش اغیی که تول داسه کسانو چې یو جدا کول نو ډېر به تر اوارو آیا دا چې پاری تن ته اوتن خلیفہ شو نو چې اوتم دلل شل بیا موږ تاک پاته کېدل یا طاری کوم احتیاتا اغو قلزی اغه ستو بار حل جوابات تفسیر ذکر کړی تاسو بیا و گوره سمون به هم بما عملو بیا خبر کیدل را بار عمل ځکه د یومل قیامت قیامت إن الله بكل شيء عليم يقين <تصفيق> الله بارشبان دفعوه أول زجر منافقان لبنجوى صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى للذينا تنقول يا أخي خلقتا نهو عن النجوى شعبا نهو عن نجوى ثم يعودون بياغي واطسكي لما نهو عنه كولو دعاقصتا جمنا نهو عن نجوى ويتناجونا نجوى بالإدم والعضوان وقلنا سراب الزياده ظلم سراب وم عصيه الرسول ابي خلاف ده پیغمبر و اذا جاءوك اكل جراشتاتا حيوك و سلام کوي دادا بما لم يحييك به الله باغه طريقا چه سلام نه دکړه الله سمره جو او مان ذکر السلام عليك ايها النبي سمره کوچه ال پیغمبر در منقول خبره ده نو داه منابقان جکم سلام کی دانشتا دی اغه نه منی الدان نه جوړول کی داس مرنا کار عادت چې په همبر نک ملفاظ راغلی دی اغه نه وې الدان نه جوړول کی درود کی اللهم صل علی محمدن وګوره هغه صحیح طریقے سره نه او صلوات و سلام علیکم یا رسول الله د شرک غلفاظ وې دا د دیوخ منابقان کا خلقو نه مسلمانانو دی خبر رات لبا نبی علیہ السلام ته بيدانه وی السلام علیکم نسالسلام بحثور و دیخوا لیکن اصامو علیک اصامو، اصامو مرگ توي دو دعا بزمی پیغمبر تخیره کو لی ایش شرد اللہ انها تتبع موقع کی ووری دو نو آگی او جواب ورگوشو وعليكم اصامو وعليكم اللعنتو وعليكم اصامو واللعنتو تاسو بانده مرگی او لعنتی نبی اللہ علیہ السلام اغا جواب نو خاخ کری آگی تیوی چو گورا؟ زون جواب ورگو چه دیسووی نو نو تایم چه واعلایک پتا باندیلی واعلایک پتا باندیلی چه سیوی دیناو پتا باندیلو پی خیره اکلی نو پتا دا پا حق قبلیگیو دامونا پی قانو دا چلکوخا ننچه کم خلق تعلیمو کی اوزان لکدروی صحابی ناقیم دا سیچه سلام که اه سامایکم سامایکم سید سلام علیکم و ایجون دی پی تازه شی ایمان دی پی خوش شیخا دوم را تر دین ننے خبرتا تر تعلیم دا خولی اردو دین مکو اگل دا سلام دا زالی مالو پر لحجب آن دے که چو انگریز دی او نور بی دین خلق دے نو بیا خو دا سشوالا که یا داروانویلی یا داغی اگا خبر کلی کتا تاوی اکو گوڑ بایوی کارسوی شل گوڑ وای نو پاگیم گنانگاریگی او چو سلام دے غلط و قلوم پر گنانگاریگی يوجي السلام عليكم و يا شيمان دي پتا دژيشا محبت دي لا <تصفيق> يقولون ويقولون بينفظهم اوايدي بخلو الله وليعذبرنا بما نقول طغس چمڠوايو سندر راجو كدا خلكو بخبر چكتا دي فيروس بنون دي اودا سوالاستو نخله بده كاشي اولتا اذا شانتی رانی پیرو سیبنم یا دبل ولینم دی واغست نو ور خپل باندې کا گښه مکا وا اګه تا بدل جوړ شي ادم مرې غاړه دا خبر خلق کو له خ منافقان منين چديګه سشتانه کړي ځله الله محبوب پیغمبر ته ځته ناکار الفاظ او خيره او تا کوله ناغي بخبلو چې موږ خپل کا گانش ونه مولا عذاب رانه رساله کوټ نو دا جوړ کړی کبیا د څونم له واغستانو ا ورو به غاره دیو خو له بده له کاکه قبر تر ته اوسه یې کال یا رسول الله صر لري یادې مرغې باندې روز کو نو نو فن بره حسبهم جهنم کافره دی له جهنم عذاب مغوار جهنم در له کافره یا صلوا باغیتا په دین اسلام نصیرا پسبه زيره دورتلو ک دنيا کې تا ته مهلت ميله او سزا کنا نو ما جامع در باندې مسلمانانه <تصفح> نو څنګه باندې اخرت کې له نبی انا کار عذاب دایمه قاعده ذکر کړي دا اول قاعده ذکر کړي مؤمنان او دا د اجر اول ذکر دې قاعده کې فیصله لا منافقانو لپاره امامنانو ته وي ذتا ذرګه کاوه نرم منافقان خو ځان کې مپېدا کاوه یا ايه الذينا امنوا ايمانوا له دې نه نه جايته مر رسوله گله تاسو دې نه تناجايته فلا تناجو بل اسمو نو ځرګه مکوې په ګناپزياتي سره و ما عصي او واخلاف د پیغمبر د منافقانو چې جرګه کولې په دې خبره تاسو دا څه ونه من هو تا ناجاو او جرګه کوي پنه کې او تقوا سره لکه څنګه چې په صورت رضا کې ویلو چې خلکو په ډېر جرګو کې نشتا ها هغه جرګه دې پیديرا الا من امرت صدقه او معروف او اصلاح بين الناس دنده چې په اپنے کیسے ارجگاہ کے مشوراو کے واتقوا الله الذي إليه تحشرون هو رجال هغه ذات نه تاسو به د کون دا منافقانو چې ارګې کولې د جن خلاف داو تچاده طریقو خو له واه وړاندو ذکر کی خان انما النجا من الشیطان یقینا دا ارګې ده شیطان داد آغپا لمسکی کی لی احزن الذین آمنو چا غمجن کیا او چا مومنان دی و لیسا بضار ریم شیعا دا شیطان سره کون کی دیل رہیسو اللہ با اذن اللہ مگر دا اللہ کو حکم بدی تا کس تکلیب رسی نرسیبا شیطان چاہتا سنیشی ویلی خوا گو انما نجوا من الشیطان جرگی خود شیطان دا طرف بھائی دا زکوی چمنابقا براجما شو پلو کې به جارګه کوله پدای نو مومنانو ته به دا خوله چی ممکن است جرګه او مخله ان میټینګ کو نو مومنانو سره به دا هم پیدا کو سره دا سې نه مونږ تړل بدخوازي چې ته مونږ ته سه چل جوړ کړې یار سم منسوبه جوړ کړې یار سپته لګي داږي ته به دا خبره دا کوله غیله به غم پیدا کو نو قرانوي دا شیطان کار دی دادي دا و ته دا خبره مسلمانان تنګ <تنجة> دې ده تکلیفه قالامي ولا سبب طار رحم <رهمشان> شيطان بتا فلس زره درکي اي زره نه نه شي درکول رسول را جربو کې بدارون ندوکه ها ولي دغه خبره زينه دي وليخه كنې له خطرناکه مشوره ورکل وړل نه عالم دي فلا عبادت کوي وعلى الله ولي المؤمنون خاص بالله به بس <نبست> توکل يوك المؤمنان لا غير <تصفيق> توكل بالله باندي ادذاء خلق الذي سخطرا وسياره نك زين قياده داو بي زين لجركه كل منافقان اتبه يا براجو النبي الاسلام مخ تبكينا استلو يوزي بيطور بنك لوي الصحابه برس تولالو يا بنه استو ال بهم الاسلام يا ايها الذين امنوا ايمانوا لاو اذا قيل لكم تبصحبوا بالمجالس کل چويلي شي تاسو تاسو ته پراخي جوړکه بمجلسونو کې کلا وشه حلقه کې کېنا سيګل پراخشه دیو کې فاصحو نو پراخشه يفسح لله عليكم پراخي بو کې الله ساسو ته اجر او ثواب بدل نظر کې جنت بدل پراخه کې ال بدل پراخه کې زيو کې ادبو کې او کل چويلي شي وذاقي او کل چويلي شي چقوارشه پاسه زاي فصذور پاره یې غرس نه تاسو په دې کې تکبر وکې سلامونه پاسه مهمه پاسو ځان ورته پاسې کې نه غوښته غره ځم ودا بات کاری ها چې مهمه پاسو ا په دې باندې سپکو نه غړې یا الله الذین ما نو ملکم او چت بک الله قسم المؤمنین دي تاسو نه درجه بوله ورکی والذین اوت علم درجاته هغه خلق او ورکل شو چه کم عالم ده اغلبه درجه ورکی بلکل اغا حدیث تخیالو کنا من توادع علی اللہ رضاها اللہ سوچده اللہ ده پارا عجزیو کی اللہ بے اوچد کی اللہ بے پورتا کی پتی دا اغلبه درجه نکمی گی چه خدمت کی اغلبه سریل دکرکی چه گورا زمان دا زمان خلق چه اغا بزرگان و علمان بلیلیشی ناسوس پتی خبر دی چغیم دا خیالي اعزاز غوړکړی د لپاره جنگ کوي چې ګور زړل عالم نه ماته سوف پانه سيده هغه ماته چازه پر نه هودو او ګوره دمر څوک نه چې دا عالم راغی خوان خدا کی چې ټول بازي دا غیم په دې خیالي اعزازت کې لګیا دي او جګړه کینه ختمې دن جنگ شروع دی وی انا ل الله او انای الای راجو عالمان په دې کار کې ارتشی کنا هغه په دې خوشالي چې دا غې درپا سې زو با پورا تمہیدات ویلیشی صفات بکولیشی چه دا السمسام و تام دے او دا العلام دے او دا جامع المنقول والمعقول دے اتا زی صفاتونا بولا کیا چه چه طول تفسیریشن دیا پا درنو اڈو کی را پاس اڈو خیب خلق وطو گوری چه را پاس ہے پا با دی بانده تقوشا لے خلق تا تودری دا پاس ہے یا سڑیا اجزیو کا چه سره سرد چه تعلقیم نو داغه خلق او استادانو او د شاګردانو د اصافتي چاوزه کې غیله دعوت ورکړی شي بیان د قران ختمیا ول نو لري ورپسې بیا ګرځي چې کوم ځای نه واستي نو مې نه چون غوړي ته هغه درس ته غل نه واستي ورته پات چې مونږ درته ورپسې وګرځو سبا یانو کې صحابرو کې ا او چې د بران سره تعلق ني ناغه بسټ ایټل ځان راسي هغه با خالکوتا وګوریاو بهشګه आवाज باکي تسا خبر اکی دیبا دیبا کی کی دتی پتہ کری کله دی با بے شک وای دی با صدر نی ودان با صدر کی وګور اتا دا, دا افسوس د علماء او چپاری کی دا خبر راله له ا دانور بصوری دای کنه کو مسجد کلمبی صاحب کی خلق ناسه قرباله وخت راغلی نو چدا کو بارا را جنشی نو دخی کی اسلام بو کی السلام بو کی بدرن وازونی چمکه ته وطن پاسه ضرور راز تو شهدا ته دیو کی اچھا کو جنه نماز غلو ری چدا کو زما ته کلف دی زے بو نو علماونه وکاس کوم دانه دي په کار چي پدې باندې يا خپاکيږي چورته ولي تاسو رسو شېالک پراخ شې ها نګنيګني و ګوري چې ماتره ولي داوي بيد بيد وکړه او توهين دې وکړه نبا دې مخه پکېګ مرتبه به وې اوچته شي چې سمرتا ځان اجز کړو ته مرتبه وچتيږي والله بما تعملون خبير الله تاسو په ملبان خبردار دی مرتبه او درجه په عمل کې دي پدې فخر باندې نه دي ښه دریم قاعده ذکر کي دې امتیاز د منابع قانون اصول او ذکر شخض دي کې فرق نه راځي ته الله قانون رولېګو چې دا پیغمبر مخه خو دې نه خالق کي نه چې قانون رولېګو نمس ال نا غزا نه تفسن سرها يا ايو ال الذين امنوا ایمانو ال اذن اجتم الرسول کل شتا سو جرج پیغمبر سره فقدمو بين يدي نجوا كن صدقه مخکه مخکه اداکه مخکه د خپل جرج نه صدقه چته پیغمبر سره جرګه کوي که نموخ کې به صدقه پیښ کوي نو انا مراده مولابقن بو یو بو ستاسو راشه خبرامه کوله نوزان سره بها خواخه دې کوه به پیغمبر دا صحابه تکلیف کیو ناس بو اوږه بداوګ دې جرګه کولې خبره به ختم نه به شورو کولا اپاږي کې به موږ کو عنوانات جوړول ډیر وح به وغه نبی رسول الله عليه واله غږه شو کولې وشان چې بس کدارو موایا یا خواشه ولې بیا شرم ایدل کینانو مګله مسلمانې وو نو هغه به حیا کوله اجیب چه تبس کوله ولې چخال کوته ولې چې داسره ډېر قریبي تعلقات دي دا کار به کوم منافقانو نو کله چې قانون راو لےګو چې الوب به انبر سره جرګه کوي چې مخ کې صدقه پېش نو با بیا ځوانو لپاره کنو لیدل شي هاو کنا هاو پسین نو یو ځای چه آسه بیجیب تلاس رسی رو بشماري به بے خود خرج پنید بے بالکل نگه رو باسی نو چه دا قانون راگی نو باس منافقان ختم شو دمرا ملک ملک سفاشو لگه ما شده چه اگه داگه یا به دیابت اختیدلو زیخ خالی کرو نو دا قانون بہتر غارکا دا قانون چه زکر شو دا خبر خير لکم غرض الصدقه راه واطه هر اړيره د پاکوالي دا استا س نفسوبه دې باندې پاکي کې چې پیغمبر لور کې خرج اوه مکی کې نوم پتاهوبه لګینې چې مکی کې بکی بلغه غول دې استا چاندبې فایل نام تجدو کچر تاسو نوممې فایل الله غفور الرحیم صلی الله و علیکم ورحم و علیکم چې غराबादي نو پاکي د پابندې نشته عاشفاقتم آیات یریګې ان تقدمو بین یدین صدقات چتاو بهش محکمہ کې د خپل جګونه صدقات غریبانو خلکو دی خدا کولینې صدقاته نو نغی تا ګرانه وا نورست بیا قانون ډیر نزدي وخت اوچت کړي شه چلاي وځ دا قانون هو له کار د پاره غوښو روس ميدانه د اوچت فائدالم تعاون د ارتوا دا قانون کو وطاب الله علیکم امهروانو ګل الله پتاسمند فایم الصلاه و اذ زکاه نو پاباندی د موس کوي او دا کوي زکات صوفی دې لپاره څه د عامه لمیکي چې دې باندې عمل ونړي او قانون راغلی نو ملابقاند دې شه نو بس کار قسم ګورشه او یاده چې علی را دلان و چې وا دې ما په عمل کړه څنګه راته او مخ کې به صدقار کوله ابي به مشوره کوله پیغمبر سره نه غا دروغ مشوره کنه په ناشو امتیاز شته مؤمن منافق او دغشان ډیر جړگی ختم شه سړی خو چې قتل باندې جوړ جړګه داغه ختم شو دا چې انده نورو مؤمنانو درځرګي موقع ملي اوسه ډیره پیدي پکې ذکر شوه نو ویژه داګه حکم کومه سرښه زره حکم چې نخت میدل کې احکام نور باغې همیشا عمل کوي خاطر پابندي کوي د منځو ادا کوي زکات واټي او لا هو رسول او اطاعت کول د الله پیغمبر دی وو والله خبير بما تعملون الله خبردار دي تاسو په اغدا عبادات تجدا نختمیدون کیلئی اجر منسوخ کی گئی نا زجر زکرکی درهم زل علم تر ایلالذین آتنگوری آئی خلقو تا تولا قوماً چو اولی دل دا سی و قوم تا غضب اللہ حالیم چا غضب کردی اللہ پا دیبان غضب چا پیشویر دا یهود او اولیدون کی جدی دا منابقان دی ما هم مین کوم ندی دیستاسو نا ذکاقو یهود سر تعلق ساتی اولا که پروت ولا منهم اونداغینا خپل ملو کلمو موی کنه اونداغیمه لګریم ندی د میعز میانس کې موذب ذبینا بیردا علیکم ویحلفون علی الکذب هغه قسمونه غریب دروغه واینه اوه م یالمون دا باب اخره pore زجر د عالم سرا او تخویف د قبایح د منافقانو الله علیهم عذاباً شدیدا تار کړه دللا د دې لپاره آزاد ساتو انهم سا أماکانو عملون یقینا دې دې دې لپاره دې عمل کوي اتخذوا ایمانهم جننه نیولې قسمون خپل دال قل قسمون ډال کړي مال او دان به شکي د مؤمنانو د تورې عن سبيل الله فسبنویر دلار دالانا دې قوم نشته کنه يا خلک باندې کړه دلار دالانا د ایمان پجام کې فلهم عذاب موهين دې لپاره آزاد رسولا کې دوست ایک خلق ددنوارو زالمانو لان توغنی ان ہم اموالوم چروا دپن کی ددن مالنه ولا اولادہم من الله شیء انا اولاد ددی دللا د عذاب نظر اس پیته بول ورن اصحاب النار هم پیا خالدون دغا اور والدیم شبی باغیک یوم یم اعظم اللہ و جمیعہ طغروس چر پر دغه د لابا پیدا بیگ جندی بیگ فاحلبون له لو قاسمونا بخر کمایحلفون لکومسون جا قسمون خوریتاسو تا مغصرین زکرکی چی دنیا کی اگام عادتو نگور آخرت کی امپکی اغشتا ویحصبون ازیب گمان کئی دی گمان کئی انہم علاشای چی دی کلکتی فس شیبان دی دی دا خیلی چی مونگا مکامیابیو سدین دا سرشتا علا انہم هم کاظبون ووری دی چی دی سخدر اغجن هم کاظبون دارو جن جو ډبل دروغه وای یو په دنیا کې بل فاخرات کې ورو دروغه قسمونه او په آخرت کې تاسو چېم بدل تاوم بچو دنیا کې هم کاګامونه او خلل نه ځه بچی بچو په آخرت کې به هم بچ کېږه نه نشي بچ کېږي استعوذ علیهم الشیطان وغلبکل یا بدی باند شیطان فانزام ذکر الله نیر کړي دې دین ذکر دا الله ابلکل دان من شر الله میو ذات ولایک حزب الشیطان دا خلقو دلاغه شیطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون واراد له الشيطان جدا اغيتانين ان الذين يحادون الله ورسوله يعلمنا خلق خلق لله ولا بيغبر دغ خلق بي فرسوا شو خلقوك <تصفيق> في الاذلين وصلل شو خلقوك بي دديتك قال ان من داكون من بغالب شو يود ظرت اللقصه بكمزورشي دارمان بای چری نشه خواه دارمان بای چری پوره مثال به دراغی بار ملکی زنان این ازی تو تپا خواه و سیده نو زوی ناجوڑو نو اگل غل نو خواه اگل ما شم بجلد چه مال وردوڑه مال وردوڑه دیر به جلد نو دا چه شو نو بیا چه مور جللو نو دک بیوی خواه چیزا ما در این مقامو دو غور فارمان پارمان مرشی بیاسو یا در غور مینکو دارمان مردی جاری پولونشی دویتی مومنان با کمزور شا مونگ با غالب شو کتب الله لکل کردی اللہ باکو لاغلبانا انا ورسلي رسولی خام خاصا با غالبی اما ازما پیغمبرانو ان اللہ قویون عزیز یقنا اللہ قوة نوالا زورا ورزادتی اگلی صور شکست ورکولشی علاقو مومنانو لغ صفات ذکر کی دا مومنان نفرت بکیده مناسب او دا کا شانتی دا کا چانه چې الله خلاف وي او صفات د حزب الله لا تجد قومن تبنمو می داسه قام يؤمنون بالله واليوم الاخر چې مان لري بالله باندې پرواز اخر یوادون من حاد الله ورسوله چې محبت به ساعت یا چا فر چې خلاف کید الله او پیغمبر فر خلاب کې دا الله ادا پیغمبر دا دا دی هغه یوګنه دین سره محبت ساتي مؤمن باندې ویني چې هغه د کافر او منافق سره محبت او ساتي هغه سره د پيو تعالی قران کو کې نه سره نه سي هغه شکل دا پکه نه هي ته خیال کوي ولو كانوا آبائهم فسوق بدوي کنه چیرې سوق نه بلا رنه دي نو قران و اگر کا بلا ران یې وي بیا وي هرزي او ابناهم یا زامن دا دیم او ابوی یا روری دنو صرور ترور نخوگی گنو او اخوانهم یا رون ددي دیم او ابوی چدا خود او دا, دا قام قبل اده اخپلوان دنو کدادی پریزی تک دا مسئلہ نده مانده او کاز تعلق و سرخطن کنو لکا او عشیرتا هم قام قبل اده اخپلوان اگه <تصفح> او اخوان او محبت نکیخا اگه او شاعر ویلو باق اخپل وقید جاہلیت د نبی رو <تصفيق> <تصفيق> دا لا محبت کی فلا اذا تحلو والحیاۃ مریره ولا اذا ترضا والانام غضاب اللہ افسو چ ترا تا خوفو اے اللہ ج ترا دیکھو گے دا جون دا دیر تیخی او ج ترا خلق طول زمانہ غصہ او خفے زمانہ ناراضی دار اللہ الرحمن پاک اے ذا صحہ من کلود پھل کلو وکل الذی فوق التراب التراب کله ژدار درب نما ته محبت صحیح ملوشه او زپوشن ته محبت صحیح راي نو هر ص بیا سان دی اسوج پدی دنیا کې د خاور زپا فخکارونو د ټول بخوري دا دې مو سکو ولا الذی بینی وبینک عامر و بینی وبین العالمین تا و خراب او لا چ غماست پمینس کې تعلق او رشتہ سمې کنا نو زما د ټول مخلوق پمینس کې خرابې نسب اوندګه وځو چې صحابه کرامو په دې hayat باندې عمل کړو نو ګورا دا سهابو چې په خپل پرب نر باندې لنډ کړی ابو او بهदत او ګورا خپل بلار قتل کړي د جهاد په موقع کې او شانته ابو بکر تو ګورا نخلزی والا عبد الرحمان مخ الهوار غلو نبی هغه ودی دې نه اور تو وي چې تمام لدلې په ماکه کې خماوي چې بلار دې ابو غکر رضی اللہ عنہو جا خمانیلی دلی انہی ما بدان ہوئی دلی او مسعب بن عمر تعبورا چخپل رور عبیدہ ابن عمر اگئے قتل کردی دو عمر رضی اللہ عنہو حالتو گو رکھنا چخپل ماما آس بن احشام اگئے قتل کردی دقشان تی علی رضی اللہ عنہو حمزہ او ابو عبیدہ غالبا دو عبیدہ رضی <تصفيق> اللہ چداري مقابل کي خپلوان راوت الميدان کي خطبه دي وليد دي شيبي دي ناريته القتل كلنو د دين د عربيا سعودي تنګوريخه اولائك كتب في قلوبهم الايمان دا ککلر دي ایمان ایمان د پرسنو کې داسې لیکتل کړه کاني کرخجي فيو قد کي جنته خبر اولي کي شپو کنده کول وبچنو ا دې څو رواني کي دا کل شي ور دي پرسنو وَاِذْ اَخْلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ اَجْعَلْنَا لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَأَنْعَمْنَا عَلَيْهِ بِكُلِّ خَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَدَخَلُوهُمُ الْجَنَّةَ وَأَدْخَلَهُمُ الْأَخِرَةَ جَنَّاتٍ بَغِيًّا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مَشَارِبُ بَغِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ دِينًا الله ان ح الله مل مبلیول واورې خبردار ش یقین د ل د الله چې د د بوي غا به او مبلفوندي به کااببي او حزبشاطان به عشه کی او په کی کې د سرت په خصصياتو کې ی ناشنا خبره دهغ دا ت دی په حرا یاد کې د الله نراغ لري یو یا خلی الله دنم ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدح للله ما ذی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم سوره الحشر نزول کے بعد سوره البینہ نا مختص کی زجر ذکر ش منافقان دا دی صورت کی تخویف دنیاوی ذکر کئی تاغیی و نمونا مخ ویلو چه دا خلق حضب و شیطان دی دی صورت کی دا غیر پارعیلت و وجقی مخ کی دا مفلحین و ذکر کرو پاکر کی دی صورت کی دا غیر اوصاف بیانی یا مخ کی تخویف و دلتا دا غیر ذکر کرو ده صورت دعوه از جذر وتخويف للمنافقين هغه خلک چې ظاهره باندې ځان مسلمانان صحابه او په هغې کاتجري د الله محرومو نړی نه فارزه جرنا تخاويف د قران سورۃ کې اول باب د لس حیاتو کې هغه کې مسله توحید ذکر کې باول کې او بیار تخریف دونیوی در پارنا منظر کرکی واقع در بنی نظیر رو سبح ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی اللہ لرا اغسو چپاسمانونو کی دی او اغسو چپاسمکو کی دی طول دا اللہ تصبیح ہوئی سپا زبان حل سرا سقال سرا یا پا دوار سرا لاغد لوی اعلان کی ادا پاکواجی وهو العزيز الحكيم او الله زور اور دی حکمت او د عزیز صفت نمونه ذکر کی په دې صورت کې چې داسې زور او روزبردستي څنګه خپل دشمن له پړه کې هو واچو څنګه داګه مضبوط او قلاغان نه روغ وردل علا کولې خلاص او څنګه مؤمنان لفتح فتح او غلباره خلاص دا دغه صفت ده ته هر دشمن تبا کولې شي او که سمحلت ورل ورکی سو نو no, الحكيم <تصفيق> حكمتنا زيادة دي وجد آغي دفع أول ما نذكر <تصفيق> هو الذي الله غزات أخرج الذين كفروا شرابي استل آغسان جا من اهل الكتاب ده أهل كتابونا ده أهل كتابونا جا كافر أوضي اسلام دشمنام خلق دي نو آغي راكو ذكر رابي استل آخرج رابي سرر دیچو دا اگی وخنو آگا او دا اگی پاکی برا طاوان نقصان اسے اختیار بیا دا اگی نو کن دا اولی اللہ مومنان و دا فتحور کی دا اگی شان خیل او چو چاہ دا دن خلاب کل دی <coughs> حق بروس تو سر اوہ دا خلابی عمر با اگی <coughs> رسوائیو داس عذابون او پی رازی من دی آرہیم دا قلو کورن او لي اول الحشر فاول الحجر فرا لي الحشر فاول راجمك يدور المؤمنان لكي داغ خلق لما ديننا مشرق طرفه يسوم لك ابادو منو نا غير اسد له شان سوكته وقلعاني ديذاك يا لوج المؤمنان بمرادي اعظم من قلعانو محاصره باکی یا پا دی با حمله کی ولی او تا دیر رویو مضبوط اخکاری دی <تصفح> نو کله چې دا په موقع کې دی خلاف و رضی وکلا زکاولی مومنان و سرم و او بی ایک نو بی اچه دا اخوطو دلی را جمع شوی دیا موقع دا ختم شی نو آغا مشر دا دی کعب بین اشرف <تصفح> آغا آغا سلویف توتان او اگردلو ده مکیوالو سرا مرگریشو او مومنانو بانده حاملو اکرا ده ده آهد او آده خلافه پوچه بانده نبی علی صلی اللہ علیہ مومنان راغون او سم دستی پدیبان ده حمله اکرا او ده دین چاپیرش محاصر اکرا دلتا قرآن و مجید اغا حالت زکرکی بل مومنانو کې یوتن محمد بن مسلمہ اگر او به وخانس طریقې سره ډېر غوره او واقعا دديده مشر قابله اشرف او سره طریقه باندې را كوس کدار خل کلا نه کورنه سپکی الویل وسر ولر نه نهونه او له پرې کو چذابایګو نياو دديده مشر خلاصو قتل کړیشو بل جمع مؤمنان مسلمانان د چاپیرشو امحاسره وکړه انتحائی روغ در آئی ایل تنگ نوشو نوزر اصطاز شو روکل مسلمان انا تا چه مانگا روغکو صلحکو چه سفه صلی اغمانو لی اول الحشر نو دا اغا اول حملکی چه مومنان دینا تاوشو نو دی اراویس تاوی سوگ داوی لی اول الحشر چه دا خوردی اول حشرشو چه ویشوڑل دی دی دی دی نا او زیمدر کی بیا عمرد اللون حد آغا دی دی نوشرل لدا قال امبيه حشر دي ردي نزه كه اول معنا اسان او بهتر ده چې په اول حمله او اجتماع کې مسلمانانو ما ظننته تاسو ګمان نکوه امه منا نو ان يخرجوا تديب راوزي تديب وته اسان بونو داغه مضبوط قلاغانو لا ايته خطر واه استاذ چې دغه اخيان و ظنوا عاقل ګمان کړو ان هم يقينن دي چې ني معنی اتهوم من الله منګون کی بچګونګری دیللا قلاګانی د دې د الله د آزادنه الله د لغکرونه د دې د خیالو چې الله نه به مونږه بشکيبو دمرم مضبوطه قلاګانی مومنان باندې حمله کئ دا ګمانه کو فاتاهم الله وصرا د دې د الله حکم او من حيث لم يحتسبوا دا غته راغنا دې ګومان نکوه دې ګومان نه نکړي دې